Hej och välkommen. Jag tänkte idag prata lite grann om kvinnornas historia. Det här är en av tre stycken olika delar. Eftersom jag inte har tid att prata om allting i ja, delet. Mitt namn är hur som helst, Marcus Henriksson. Jag är 23 år gammal, bor i Falun. Jag studerar till lärare just nu. har bara ett halvår kvar, sen är jag examinerad. Men hur som helst, jag tänkte nu sätta igång och förklara lite grann om kvinnornas historia. Låt oss börja med aporna, eftersom det är där mänsklighetens historia egentligen börjar. Vi var hur som helst homo sapiens och vi kom till för ungefär två miljoner år sedan. Ifrån början så rörde vi oss mycket i mindre grupper. Och med mindre grupper så menar jag några stycken familjer. Det är lite oklart hur många det egentligen var, men inte mer än 50 individer i alla fall. Eh, redan ifrån början så hade man en viss typ av indelning. Eh, männen sysslade mestadels med eh, jakt av olika slag. Också fiske och så vidare. Medan kvinnorna gjorde de lite enklare uppgifterna som att samla bär, nötter och så vidare. Och självklart då ta hand om barnen. Vid stenåldern, som inträffade för cirka 100 000 år sedan, så levde människorna lite bättre än tidigare. De började utveckla nya typer av vapen och så vidare. Det var enklare för dem att skaffa mat. Man räknar med att människorna på den här tiden ägnade bara. Två till tre timmar om dagen åt att leta mat och fixa föda och så vidare. Resten av tiden så sysslade man faktiskt med andra saker som eh, sång, musik, sitta ner och prata, hitta på roliga saker och så vidare. Så man räknar med att på sätt och vis så levde de faktiskt bättre än vad vi har idag. De hade mycket mer fritid, de var mycket mer sällskapliga, de hade mycket mer tid åt varandra än vad vi har idag. Så på så vis var det faktiskt bättre. Man brukar också se att män och kvinnor på den här tiden, trots att de sysslade med olika saker, män sysslade med jakten, kvinnorna tog hand om barnen och samlade nötter och så vidare, så var det ett sorts samspel där båda behövdes och båda hade lika mycket respekt och så vidare. Så på så vis var män och kvinnor jämlika. Vi kommer sedan till jordbrukets revolution som inträffade för ungefär 10 000 år sedan. Det här är fortfarande lite oklart när precis det inträffade, om det var för 20 000 år sedan, om det var för 15 000 år sedan. Hur som helst så, eh, den, man brukar också säga istället för jordbruksrevolutionen så brukar man säga den neolitiska revolutionen. De betyder egentligen samma sak. Hur som helst så började man på den här tiden i alla fall odla grader. Man eh, började skaffa boskap, man började också då eh, slå sig ner vid ett och samma ställe. Tidigare så hade man rört sig... Runt hela tiden för att leta nya jaktmarker, nytt fiske och så vidare. Man hade hela tiden rört på sig. Men nu började man slå sig ner. Och då började då byar och städer komma till eftersom fler människor började samlas på samma ställe. Det är också vid den här tiden tyvärr som kvinnor börjar att värderas lägre än männen. Man har genom undersökningar då av lertavlor i Mesopotamien bland annat. Så har man funnit att kvinnor bara fick ungefär hälften av det männen fick. För 3-4 tusen år sedan så inträffade bronsåldern. Det var då man började att, ja som sagt, eh, framställa brons. Och man kan eh, utifrån till exempel vid sådana här hellristningar, stenbilder och så vidare, så kan man se att männen började att dominera. De flesta av de här figurerna är faktiskt män som jagar, slåss och så vidare. Men det finns ändå tecken på att kvinnor hade ett visst typ av inflytande. Man dör, I Norden så dyrkade man en gud som hette Ull, som var en väldigt stark kvinnogud. Det här med toroden och så vidare, det kommer vi in lite grann på senare. Eh, kvinnor och män delade på faktiskt på nästan allt arbete, på samma sätt som de gjorde tidigare. Men männen började utmärka sig lite grann på den här tiden, speciellt under det krig. För det var främst nu det började bli aktuellt. Man började slåss om olika områden, och om olika naturresurser och så vidare. Och man tyckte inte att kvinnor var lämpade för det eftersom män generellt, män generellt sett är lite starkare än kvinnor. Det här var slutet på första delen. Jag tänkte att vi skulle gå in på del två alldeles strax. Så vi ses där. Det är bara klicka vidare så hörs vi då. Ha det bra så länge. Hej!